Salpinax, Sal Pinax. Sal Pinats. J'ai son megahertz. Salpinax, salpinaz. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinas. Oggi ascolteremo alcuni dischi che rappresentano un po' una, una tendenza che ormai si può definire uno stile, una, una sorta di revival del nuovo millennio. E, è questo tentativo di stare con un'attenzione un sia rivolta alla tradizione che all'avanguardia. Molti dei musicisti che rappresentano come dire, quella che è la tradizione, la, la ricerca e quindi l'avanguardia nel, nel jazz, i linguaggi nuovi, il, anche il, le sonorità e le sperimentazioni delle composizioni, però hanno un forte riferimento alla, alla tradizione, debbono cercare una, un riferimento profondo alla tradizione. Il jazz ha, ha sempre avuto questo problema di trovare un punto di riferimento nel passato e... e un punto di incontro stimolante per, per il futuro. La, uno dei territori più fertili in questo senso è l'area di Chicago. Ascolteremo diversi musicisti dell'area di Chicago, non solo. Ultimo, eh, ci sarà anche qualcuno che non c'entra con Chicago. E, però, appunto, questa la questa, ACM, l'organizzazione. Che a Chicago ha fatto la storia praticamente del, delle avanguardie della metà degli anni 60 in poi, fondata da Moal Abrams, attualmente diretta da, eh, dalla, dalla Mitchell, e ha giovani musicisti, anche non più proprio giovanissimi, che si stanno proponendo tra le. M, Tra le voci più interessanti delle, delle nuove generazioni. La, uno di questi è Kiffy Jackson, che qui lo ascoltiamo. È uscito un, un lavoro mh, di Kiffy Jackson, sassofonista tenore, eh, anche di, di, di ottime qualità, oltre che clarinettista. Joss Berman, nuovo talento della, della tromba cornetta e poi ehm, John Runestone al contrabbasso e Tollef Ostwang alla batteria. il quindi Un gruppo misto, ecco, diciamo che i primi due sono, sono dell'area dell chicagoana, e, è uscito un disco intitolato Southern Sun, dove praticamente ripercorre un po' la strada e le sonorità, la ricerca di avvicinanza con il linguaggio di Ornette Coleman e quello che è stato il primo quartetto di Ornette Coleman con Don Cherry, quindi è inevitabile fare un parallelo tra Coleman e, e Cherry rispetto a Kiffy Jackson e Joshua Berber. E, Direi che forse ancora più di Coleman e Eric Dolphy, visto che ascoltiamo spesso anche a clarinetto basso il Kiffy Jackson. Ascoltiamo due brani composti, il primo da Josh Berman e il secondo da Kiffy Jackson <totiposite> T- mm -hmm. erano eh, Kiffy Jackson e Josh Berman, eh, rispettivamente al clarinetto basso, prima al tenore, poi al clarinetto basso, e, e Josh Berman appunto alla cornetta, che è un'evocazione sicuramente che, che ricorda sia per lo strumento, ma anche per il modo di suonare, è una sorta di omaggio a Don Cherry. E altra, altro, attualmente Josh Berman è, è uno dei... Dei mh, trombettisti e, mh, più vesteggiati anche dalla, dalla critica, è uscito recentemente anche un, un disco in trio ben riuscito, bisogna pur dire, a eh, livello elevato, con Jason Röbke al contrabbasso e Frank Rosali alla batteria, quindi mh, una, una formazione interna, mh, peraltro è un disco della Delmark, viene prodotto dalla Delmark, ma è un disco decisamente legato a quello che sono i, i musicisti più attivi all'interno della ASM E il risultato è eccellente, la, la tromba di Berman è decisamente bella, ha un suono rotondo, buono, eh, un disegno architettonico negli asoli molto, molto ben tenuto e, e quindi il risultato è notevole, tutto legato comunque a un recupero di linguaggi della tradizione, della, eh, di quello che è stata la, la l'epopea della tromba comunque dagli anni 60 in poi e ascoltiamo da questo bel lavoro bel disco intitolato A Dance and a Hop ascoltiamo tre composizioni tre brani, sono tutti piuttosto brevi comunque ascoltiamo tre composizioni di, dello stesso George Berman <SILENCIO> Era il trio di Josh Berman alla, alla tromba, alla cornetta anzi, un ultimo lavoro uscito per la Delmark, Delmark Records insieme a Jason Rubke e Frank Rosaly. Un bel lavoro questo, Dance and I Hop. Mm, appunto Frank Rosaly è anche protagonista di un, di un altro capitolo di questa sorta di storia del, del jazz di, di Chicago alla quale ha dedicato diversi capitoli ormai. Quest'ultimo lavoro, a mio avviso, meno riuscito dei precedenti. Comunque è sicuramente interessante vedere questa intenzione di rilettura e di comprensione, quindi anche attualizzandola, di quelle che sono pagine che hanno fatto parte del Della, della storia, della, della musica jazz, anche perché ricordiamo che Chicago mh, praticamente eh, ha ereditato la, lo stile New Orleans mh, eh, da, da, agli, agli inizi, noi conosciamo gli inizi del jazz, eh, perlomeno orchestrale o di formazione, conosciamo attraverso eh, Chicago, attraverso la musica che veniva suonata a Chicago, quindi è una storia che parte dalle origini eh, ed è tuttora attiva. Quindi è una sorta di memoria questa città. E eh, Mike Reed appunto continua questo, questo suo lavoro. La formazione è con Marcus Hill alla tromba, musicista meno conosciuto, meno anche importante, di, di Jos Berman, di questo eh, gruppo di, di nuovi musicisti cicagoani. Greg Ward invece sicuramente più conosciuto al sax contralto. E, poi Tim Delban alla sax tenore anche lui meno conosciuto Matthew Ship pianoforte un pianista straordinario che ha una competenza anche una, una, una sapienza nella, nella ricerca della, della tradizione questo lo, lo, lo dimostra anche informazioni sui e soprattutto in piano solo nei recuperi di di Hugh eh, Ellington e di tutto il repertorio classico del anche degli anni 30, e poi Jason Rebke, ancora una volta, e Mike Reed, appunto, la batteria, e la ritmica si ripete in questo caso. Ascoltiamo un eh, New, eh, New Kind of Dance, un paio di composizioni che sono appunto firmate dallo stesso Mike Reed. Mike Reed, eh, People, Place and Things eh, questo gruppo che ormai da anni eh, ripropone questi percorsi di recupero della tradizione della musica nera di Chicago e, ecco, fuori dal coro, quindi fuori da Chicago è eh, l'ultimo musicista che ascoltiamo anche in questo caso legato alla tradizione si tratta di J.D. Allen personaggio particolare E viene a Detroit, però il riferimento naturalmente deve essere la grande mela perché tutto sommato New York è il punto di riferimento per ogni tipo di attività commerciale, anche di, di, di scambio, e di anche c'è anche il modo di essere conosciuti e quindi di poter fare anche le tournée in Europa e quindi si trasferisce praticamente per tutta l'attività artistica a New York, ha già al suo attivo molti lavori, soprattutto poi in Trio, in formazione di Trio, è un musicista che devo dire è comparso personalmente, l'ho conosciuto in, una, in occasione di una collaborazione con Dave Douglas, e eh, appunto mi ha sorpreso per, quel, per la sua sonorità e il suo legame proprio col linguaggio blues ehm, pienamente inserito in quello che è la tradizione della, della musica nera e, anche in questo caso il risultato direi che eh, conferma mh, la, lo stile e la, il tipo di ricerca e di linguaggio che J.D. Allen al suo, col suo sax tenore Eh, ripropone un disco ben riuscito, ben recensito, anche stato apprezzato dalla critica e eh, un lavoro giustamente apprezzato. Ascoltiamo da questo bel disco un paio di composizioni che appunto mh, nelle quali si sente questo punto di incontro tra la musica di John Coltrane e la musica di Albert Tyler, quindi un misticismo eh, che passa attraverso un, la, la musica modale e informale poi successivamente. il trio di J.D. Allen al tenore e un trio con Greg August al contrabbasso e soprattutto Rudy Royston alla batteria. Rudy Royston è sicuramente uno dei, dei sidemen più, più richiesti attualmente, lavora con un'infinità di musicisti diversi, ad esempio fa parte del, del gruppo stabile di, di Dave Douglas, visto che appunto Anche J.D. Allen ha collaborato con Douglas. E, il, I brani che abbiamo ascoltato appunto danno un po' la, la percezione di quello che è la qualità comunicativa anche di questo bravo sassofonista. Era anche l'ultimo brano questo, vi ricordo il disco intitolato Graffiti, uscito per la Savant Records, E vi ricordo che l'intera trasmissione la potete riascoltare e avere anche le informazioni discografiche nel nostro sito radiocittafujico.it la sezione playlist. Salve a tutti e alla prossima. Pinox, Sol Pinax. Sol Peanuts. peanuts. Già <coughs> sono megahertz. Sol Pinax, Alla console Sandro e Alfredo.